Розумом, вмінням знайти з усіма спільну мову Інтелектом прихилив до себе навіть Петра І Дослідники сходяться на тому, що велику життєву та політичну школу Мазепа пройшов на службі покоєвим пажем у польського короля Яна II Казимира, куди прийшов після навчання в академії колегії, При дворі короля, де постійно плелись інтриги, велися хитрі дипломатичні війни, він справді багато чого почув, побачив і певну річ засвоїв Яку долю готував йому король невідомо А у кожному разі відряджав у Європу, аби продовжив навчання Пізнавав світ та людей Навчання, як можна судити, зводилося до вивчення артилерійської справи На яку тодішні полковиці покладали великі надії А щодо світу та людей, то побував Іван Мазепа і у Франції, і в Італії, у Німеччині та Голландії Невдовзі бачимо його серед осіб, яким король доручає важливі справи, часто навіть небезпечні, покладаючись на його вміння дати собі раду в різних обставинах. У 1659 році король доручає йому відвести лист Іванові Виговському, а в 1662 році Юрієві Хмельницькому. Зрозуміла річ, місія Івана Мазепи як посла короля була небезпечною і могла в разі провалу закінчитися трагічно. А в 1663 році возив листи гетьманові тетері. Але коли того ж року король вирушив походом на Україну, Мазепа покинув його. Прибув на Білоцерківщину і там лишився. Деякі біографи вважають, що зі своєю місією до тетері Мазепа зажив невдачі, тож боявся гніву короля і вирішив, що його кар'єра закінчилася. Є інше припущення. Іван Мазепа змушений був лишитися вдома через хворобу батька. Широко відома версія, яка, однак, нічого спільного з правдою не має, але в яку повірили. Невідомо тільки, чи ця історія виникла вже за життя Івана Мазепи чи пізніше, і його оприлюднив Пасік пов'язана вона з любов'ю молодого красення Мазепи до Чудової польки, дружини якогось старого ревневого сановника або її самого короля заставив достойник свою дружину з красеним Мазепою, як мовиться, на гарячому. Велів слугам прив'язати зухвальця до необ'їдженого коня та пустити у степче ліс. Кінь рвунув у чвал, гілки рвали тіло бранця, кров зачули вовки, кинулися й в погоні, і, напевно, розірвали б нещасного, та тут, хто зна звідки, взялись браві запорожці. Прозганяли вовків, упіймали коня, звільнили Мазепу, і так він їм сподобався, що тут же вирішили що бути тому кресленням їхнім гетьманом. Історія ця не витримує ніякого критичного аналізу. Проти неї виступили майже всі історики, які займалися постаттю Мазепи, і переконливо довели, що з гетьманом вона нічого спільного не має. Але саме ця легенда стала основою багатьох творів про Мазепу в літературі, музиці та образотворчому мистецтві 19 століття аж до нашої Довго після повернення на Білоцерківщину про Мазепу не було чутки, аж поки у 1669 році він не з'явився на службі в Петра Дорошенка, учині Ротмістра. Перебуваючи на службі в Дорошенка, Мазепа одружився з дочкою білоцерківського полковника Половця, вдовою по полковнику Як казали тоді, Бог не благословив подружжя, дітей у Мазепи не було. Своє гетьманування Іван Мазепа змушений був починати з придушення компанійськими полками заворушень, які спалахнули по всій Україні після Коломацької ради. Винних у розрусі карали так, як звичайно карали в ті часи. Правда, аби старшина сама не чинила самосуду, новообраний гетьман відразу видав універсал, який сповіщав, що без суду ніхто не має права карати. Розуміючи причини розрух, намагався якось зарадити біді – оголосивши про відміну ненависних народові оренд. Особливо розперезалася козацька старшина, яка правдами і неправдами гребла під себе маєтності та загадувала селянам усе нові повинності. Це відразу приводило до вибуху нових розрух. Заграви пожеж раз у раз осявали нічне небо. Стати селянинові козаком тепер це було річчю неможливою. Старшина потребувала ратає, гречкосіє. Для того ж гречкосія Мазепа був дука і не мав нічого такого, що вирізняло б його з-поміж інших панів. Для старшини був, якщо не вискочкою, то дуже спритною людиною, яка вміла використати момент. До того ж усі на лівобережній Україні вважали його ляхом, чужим зайдою. Сяк так, зуспокоювши універсалами та шаблями народ, Мазепа мусив поспішати виконувати царське розпорядження мусив будувати нові фортеці та міста по лінії Південної Гетьманщини вздовж рік Орелі та Самари, Для кого весною 1688 року з усіх полків розпорядився дібрати для робіт 20 тисяч козаків, що відразу викликало незадоволення серед них. Козак, покликаний на службу, мав замість шаблі вимахувати лопати. Поборовши опір та незадоволення козаків, небабом узявся до будівництва фортець, серед яких найважливішою була Новобогородська. Робота закипіла. Мазепа сам керував будівництвом, а побудувавши городки, позаселював їх. Незадоволеними відразу почулися запорожці, які вважали, що будівництво порушує їхні права на Присамарські степи хоча Мазепа пояснював, що будуються фортеці для охорони від турків і мають служити базою для наступу на них. Врешті гетьман задобрив козацтво грішми. Козацтво дарунок прийняло і зробило вигляд, що повірило гетьманові. Маючи фортеці, московський уряд вирішив справу з турками не затягувати і йти проти них війною, тим більше, що успіхи австрійців та венеційців спонукували до цього. Новий похід почався весною 1689 року. 112 тисячну московську армію, до якої входили українські слобідські полки, знову очолив князь-фаворит Голицин. З ним мусив іти гетьман Мазепа. Цього разу похід був далішим, бо почався ще до засухи в степах, а тому армія, без пригот, якщо не брати до уваги, що хан вдарив на неї з двох сторін, але був відігнаний, дібралася до перекопу, Однак далі Голицин йти побоявся, бо за отим злощасним перекопом усе навколо було винищене турками. На початку червня військо вирішило відступити. Цього разу не полагкотіли пожежі, гетьман не злословив і не насміхався, як Самойлович з дурної Москви, а був добрим і тому годі було шукати винного за невдачу. Голицинові не лишалося нічого іншого, як запевнити регентку Софію, що похід вдався. Родзвонити про успіхи та досягнення є Помпею.